Oh uh -huh. Asalamu alaykum të nderuar televizionistë, kudo që jeni duke na ndjekur, paqja dhe mëshira e Allahut qof me ju. Mirë se takojmë së bashku në emisionin duke kërkuar pergjigje. Sonte me ne në studio është hojja Jonin e nderuar nga Kumanova, Maqedonisë, Sadulla Bajrami. Ne menjëherë të dëshirojmë haxhi Mirserdja. Asalamu alaykum hojja Mirserdja në studio. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gjithashtu ju falënderojmë për ftesën dhe lutim Allahu na zgjojë që na japë sukses dhe bereqet. Allahu e shpëblet. Aterhoj Allah ju për blef, për prezencën tuaj, po e lejoj pyetjen e parë. Thot një televizikues, pse të falem? A nuk më mjafton thotë se kam zemrën e pastër dhe kështu nuk ja dua të keqen askujt. E jo vetëm kjo por shumë të tjer fatkeqësisht mendojnë kështu. Kështu që çfarë është po djeg janë ajo? Projojam inen Allahu ta zujel krijusi zemrës është që na ka lipse të falemi. Po. Normal se Zemra nuk ka mundësi netë të cilta ta shohmi dhe të dim se zemrën e kam të mirë apo nuk e kam. E ditë prej asaj është se zemra është burimi i veprave. Faktikisht ai që ka zemrën e mirë do e mos duhen të bën namaz. Nga se namozi është një lloj shprehje mirënjohje ndaj begative dhe të mirave që Allahu Azza wa Jalla na ka dhuruar. Sikur që një njeri të bën mirë Vashdimish, pëndërprej, nuk të ban bojkot asë njëherë, dhe nuk jakëthen me të mirë asë njëherë. A dëshmonë se ke karakter të mirë, nëse nuk dëshmonë, nuk ka mundësi dhe të dëshmonë mos falja në mozitë se ke zemër të mirë. Pra zemëra e mirë, është zemëra e cila është mirë njose, ndaj të mirëve të qerve. Më bujari, ndaj nesh është Allahu Azogjellë për këtar si Allahu Azhvoqel, nej ka obligu namazin në shenë mirënjojë, në shenë respekti, në shenë dalimi, mes ati që është mirënjojës ndaj të mirëve të Allahut dhe ndaj atyreve të, të cilët i përbuzin i metet Allahut. Do të tregoj një hadith dhe për jamerit sallallahu risillem, se Allahu nuk ka nevoj për i badetet tonë, po ne jemi ne atat që kemi nevoj për Allahun tonë. Thot për jamerit sallallahu risillem, Atat is sama wa huqqa laha an taid. Ka nxer një zë qielli dhe normal i takon qiellit që të nxer zë. Pse ja, Rabb? Të nxerket zë qielli? Thot Peygamberi sallallahu alaihi wasalam. Në qiell i lart nuk gjën zbrastir, zbrastrir. Pas po te përmbushur plot me lek e thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk gjen një zbrastir, një pllëm pa e gjetë një melek duke qendruar në kohë prej kur, prej ditës së krijimit deri në vdekje pa pushim. Ndërsa disa të tjerë për ulur e të tjerë në sejdë vazhdimisht. Për Allahu është i falendëruar para se ne ta falenderojmë. Po Allahu azza wa jall Prej neve kalib vetëm në shenjë thashmir njohje që të bojmë namaz. Që të dalon mu mes të mirve, që të dalon Allah o zhogjel me namaz, mes mir njoseve dhe për busëve. Për këta si eqenë, dëshmon se zemra është mirë, ashtë vejpra. Si me ndoni. Thua e dua një shok, dhe nuk ndaha me ta as njëherë. Tëfton në darsë më nuk i përgjigjesh. Të ftonë gosti nuk i përgjigjesh. Të ftonë se ka musafir, nuk i përgjigjesh. Të ftonë në sinetin, nuk i përgjigjesh. Asnjëherë nuk i përgjigjesh. A do të thotë se ke bë më mirë dhe i sjell mirë me ta? A mund të dëshmon kjo se e donat çhokun tan? As se si. Ka të drejtë të hidhrohet, ka të drejtë të hidhrohet. Ka jetë e përditshme. Çka ngel me Allahun azhali, i cili na ushten. Na jap të mira një pas njëshme gjatë ditës dhe natës. Sa më katë e ne Allahut Azogjer ja bojmë gjatë ditës dhe natës, Allahut Azogjer nëjë falë. Allahut kërkon prej nesh që të pajtohemi. Thot përja Meri Sallallahu R.S. Sa Allahut Azogjer shtrinë dorën e që gjatë natës që të pëndot, që të pajtohët me Allahun aji që i ka bo Allahut më katë gjatë ditës. Dhe Allahut shtrinë dorën e që i gjatë ditës që të pajtohët me Allahun aji që i ka bo Allahut më Thot për një ameri sërë Allah ojsem, që me ndoni? Si kur një njëri të kesh në, në buzën e shtëpisë të ti një lumë, dhe për shdo ditë kalon nga i lumi dhe pastrohot, hinë lumë dhe hinë shtëpi, nga pasë herë në ditë. A do t'i ngele ati lomë pa pastrëti? Asësi, ta një ujë rasulat, as s'ka mundësi të ngele, do një e keqë, thot kështu janë namazët. Namazët janë pastrim për ty, pra namazët janë shpër ty, nuk ësht Namazin a pastrim për ti, thot për Ameri sallallahu ari sëllem. Gjdo njëri kur hinë në namaz, mëkate, gjunon, një vjën në supe dhe në kokë. Sa herë që banë sejsh dhe dhe ruku, i pikojnë, pastrohet për i mëkateve dherisa kur del për i namazin e një një leqësi të quditëshë. Jo veçkaqë. Thot për Ameri sallallahu ari sëllem, me marjën e avdesit që jashtë para pregadit që për namaz dhe kusht i pranimit të namazit, thot, kër e lanë fityrën, bjenë gjunatës. Kër i lanë duar, thot, për jameri sallallahu isem, që gjunatë dalin edhe prej, ndërthojtë. Kër lanë kamë dhe kratë, pasë trotë për gjunave, pra namozi për nejeve qenka, avë për allahu. Dhe thot, për jameri sallallahu isem, njëri kur të vërosil që të transmiton i bëni hibani në sahiju në ti, thonë vindime lekë. Dhe e pysim, si që është hadithet të shumët. Pasta i vinë me, le, me leket për të amorë për nëzjarë. Shkojnë ka koka, për të amorë delë në mazit dhe thotë, s'keni mundësi të amirë një nga ona ime. Pse nga të ona i që s'kena mundësi? Thotë, është kujdes për mu gjatë jetës e ti, do të kujdes nga për ta në këtë dëvend të varet. Thotë, për jam e rellot, shkojnë nga ona e gjatë. Dela gjerime. Tho s'kini mundësi të aminni nga unë, nga kjo anë. Pasaj shkojnë nga unë e majtë delë zeqati, e shkojnë nga komët dalin veprat e mira, pra kje është i ruajtur në varë, si që jë ja ka arrujt obligimin Allahut Azogjer në dënjo. Allahu në boftë prej atirve që bojmë namazë, nga se nuk ka ibadet që i ka kushturën si islami më shumë se sa namazit. Derisa atë shlarë ka shku, që ka thonë për jam mërja Allahut, mes besimtarit dhe jo besimtarit është një, një dalim. Qili është? Namazin. Pra du si më të lau në zëvëgjër që të në na dashuron namazin në zemrë të tonë. Mirë hoqë, pyët jaradhës është si vion, thotë nëse nuk mundesh me i fal namazin e ko, qëfar duhet të bësh dhe kur është me mirë, thotë të i bësh kaza ato, apo duhet të i fali me dhe synetet, fjala është për Si që dimë se namazit, falja namazit është në kohë të taktuar. Thotë Allahu, azze o gjelë në Korani kërim, inë në salat e kenët alel mu'minine kitaben me uquta. Pra namazit duhet të krijet në kohë të taktuar. Si që ka thonë që një djetarë që e quaj një bëni hazmë, a banë që të falë e drejka para kohë? Nuk banë thotësikur që nuk bandë drejka të falet para kohë, nuk bandë dhe mas kohë. Për këtë arsie, namazi kaza ka qenë një periudhë si pas disa djetarve e pas taj është anullu me zbriqen e jetëve që flasin për namazin e frigës. Dhe kja është mendimi Shekho Islam i mnitëmijës që me zbriqen e namazit e frigës alënlohet namazin kazas. Për jashtim, dy njerëzve, a i cili është në gjumë, dhe kur zgjohet, ka kalu koha. A i mund të falet në atë ko kur zgjohet, nga se ka hadith dhe për nga mërit Allahut, që a i që është në gjumë, mund të falet kur të zgjohet. U dyti për e atinëve, a i që harron në mozin, dhe i kujtojt, si pozojme ka harru, i kindi, hinë koha këshamit, dhe i kujtojt, që ka hinë koha, e akshomi dhe ai nuk e ka fali këndin, ne i themi, ngritu dhe fali këndin, nga se kohë e namazit të këndis të ndër, është në këtë kohë, nga se për nga meri sëllat lauris e më ka thonë, ai cili haron namazin dhe le të falë kërti ku kujtohet. Sa i përket, namazëve duen thamë të falën në kohën e vetë, po nëse ashtë të ratë specifik, dhe nuk është i përditë shumë, dhe gjendë vetë në ngusht që ka të bojmë? Të lomë kaza, apo të bashkojmë? Ne posedojmë argument të vërtet, që e traspeton Abdullajbëni Abasi dhe këtë hadith, e ka nëzir ima muslimin sahiju në qij. Që thotë pe Ameri sallallahu alai sallem, ka bashku dinamoze, pa qenë koha shi dhe pa qenë në uthtim. Nga këa hadith janë argumentu djetarët se në raste specifik të veçanda, kur të imponohët, mos të bëha të përdiqë me bënë që të bashkohë në mozi, pra të bashkohë drejka me këndis në kone drejkës apo të i këndis dhe të bashkohë të akshomi me jacin në kone akshomit apo në kone jacis. Ndërsa nëse jemi endimit për ati djetarëve të cilët e konsidurin endekzistimit të në mozi të kaza, atërë mjafton që të i bënjshë kaza vetëm se farzët në dërsa sunetet nuk bëhën kaza. Allahu azza wajel hamd. Merojallahi ju shpërblef tash një pyetje nga një trishtikus tjetër, i cili thotë: "Jo rallëherë më ndodh hoc nga të afërmit e mi, konkretisht nga kushërinjtë, të më kërkojnë jo vetëm gardero për rroba dhe gjëra të tjera, por edhe shumë çka tjetër, të cilat thotë më pëlqen të u ndihmoj dhe të u adhuroj, por kur e di që ato përdoren për haram, siç është shembollaj koncert apo diçka të tillë, thotë edhe nguroj." Kështu që më çfarë e këshilloni ju jo, atë? Ska deshim se kënë senca që Allahu Zogjel ka thonë në Korani Kerim në suratër ma ide o ta awa në lëbirri, o ta qua o la ta awa në allë ithmi, o lëduan dhe ndimoni për në të mirë dhe mosu ndimoni për në të keqë Kënë senca Mirë po a mund të jetë ketë përjashtime nëse, nëse mund është në përmes e, shërbimit të kësa që mund që, i o, afrosh, që të jafrosh që të bashkë davet që të këptojnë të vërthetën që të mos të keqë kuptuin, ndoshta të tolerojmë përkosisht dhe se si cili e din rrethonat e qi dhe aj mund të gjikonë më mirë përket. Mirë hozë Allah, ju shpërbleft, është pyët ja radhe, si vian, thotë, ju lutem mund të me jepë një këshilë si të përfitojmë nga ligjeratat islame të cilat shpesheri dhe gjojmë? Hamdullat që Allah vazhë u gjelë ta mundson që t'in dhe gjojmë. Nga se, si që ka thonë për Jameli s.a. Pra feja, mahet me ligjerata dhe me nësihat. Deri sa në këtë hadith, mu hadithet për djetarët e hadithit, kur kanë folë, thoin për jameri sëllëllëllëllëm, këshillën e ka bon si shtilë kriesore të dinit. Si që ka bon, arafatin, shtilë kriesore të hajgjit. Dhe ka thon për jameri allaut e dinu nësihat. Pra dini për mbahat me këshillën. Si të përfitojnë për e ligjeratëve? Mënire e përfitimit më e mirë ashtë të regjistrimi. Paratë transmitohet me një hadith të vërtetë. Shekha Blkader Anauti, Allahu Azhuzhëll e Mëshiroft, e konsideron këtë hadith për e hadithëve të mirë. Që thotë për jamëri sërë Allah, që se më ka thonë, ka i i dul il me bil kitabë. Rune diturin me shkrim. Pra në pak shofëmi gjemotë që prezentojnë në gjamië, apo ndo join liderata dhe te regjistrojn pra regjistroj Por keta si ne shfletoj historin e sahabeve, shokëve te pejgamberit Allahut dhe i shohmi te sahabet kan drishu, nuk kan te nje ngut si per shemb Abdullah ibn Amr ibn As es njeoft me transmetime te shumta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cili ishte sekret i nga se Abdullah ibn Amr ibn Asi, gjithdo sen që i flitë dhe pej nga meri Allahut, shënën dhe. Deri sa shok të ti e qërtuan dhe i than, ja, Abdullah, ti po shënën, prej pej nga meri të Allahut, që ka po të dëngjohën? Kja është njeri që e qëllon dhe ka bon. Pas që i prezentoj pej nga meri Allahut, Abdullah ibn Amr ibn Asi ja parashtroj këtë pyqe, këtë ankes pej nga meri të Allahut dhe i than, ja, Rasul Allah, kështu më qërtojnë shok të mi parat që veprojnë. Qëka tha për jama meri sallallahu risenë? Tha uktubja Abdullah, shkruja i Abdullah, se pasha Allahun që shpirti Muhammed i të ashtë në dorën e ti, nuk delë për iksaj gjungë e vetëm se hak, vetëm se të vërdetë. Si të përfitojmë gjithashtu, të i përkushtojmë kohë më të madhe, asaj më të dobishme. Ebu Hureira, radiallahu ta'ala anë, Ishte një oni i cili e pranoi Islamin me Bonaes. Dice Boraira e ka pranuar Islamin në vitin e 7 të Hijjretit. Pra me Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam ka jetuar më shumë se 3 vjet apo 3 vite e disa ditë. Megjithatë, thotë Buhreira i kam përmbush ditësar me dituri nga Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Vetëm njërin prej tyre e kam hap, e kam shpërndar. Qetrin nuk e kam hap fare. Si e përfitoi si e përfitoi e Buharira? E Buharira e përfitoi dhe ai u përgjigj dhe tha ngase juve ju angazhuan tregët, biznese të ndryshme ndërsa mua më angazhova më tepër me diturinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është shoshroshna atë me disa kafshata që i hajsh na bashkë me ta. Për këtë arsye e Buharira dol një ditë në treg dhe tha: "Ju ende gjindeni në treg në ndërsa të rashëgjemi e pengamerit Allahut, shpërndahat në gjaminë e qi, vajten me shpejtësi trektartë, shkua në gjaminë, e përnë se nuk ka asë hurma, asë sen nuk shpërndahat në ta. Dhe u këthien dhe i qërtuan e buhrejnë dhe i thanë, si në thua ti, që në gjaminë e pengamerit shpërndahat pasurri, kurse në ta, nuk gjithëm asë gjohë. Tha, qka gjithëm? Tha, e gjithëm një grupë që lezoni në Koran. E gj që e mësonin hadithin e për nga Merit Allah, të kja është pasurija për nga Merit Allah që e kalon. Pra, për nga Merit sallallahu rësillem, me një hadith që e kanë zërën iman Bukhariu, dhe këta hadith, e trasmeton Abdullab i Abasi dhe Muavija, ibn e Bisufjani, thot për nga Merit sallallahu e sem, men ju ridillahu bi kajran, ju feqqihu fi ddin. Kujtë Allahu që adon të mirën, ja këpton fen. Kujtë Allahu, ja adon të mirën, ja mundson ta kupton dinin Allahut. Pra mirësia më ma e madhe është ta kuptosh dinin. Pra në fund troketi ditë të çellit. Ngase Allahu Azza wa Jall ka shumë dhe ajep të gjithëve që të i kërkojnë Allahut Azza wa Jall, loqë Allahut, që Allahu Azza wa Jall të mundson të përfitosh nga lëjëratat Allahu të forcoft. Allah ju shë përbleftet dhe juve për përgjigjen, e lezoj pyëtje në radhës, thote, nëse ka mundësi të nga të regoni, a duhet pasit bëjmë hatme, te lezoj më do një dua. Ska dyshim se ashtë një hadithi bëjmë ameri sër Allahu lësërem, që Allahu i donë në ta të cilët pasit ta kryen kurani kerimin, i afilojnë. El hal mur tahil që i dojnë, a i cilje përsërit kurani kerimin. Më barim të lezimit kuran i kerimit, është e preferuar që të lutët Allah. Transmeton me një hadith për nga meri sallallahu alësëllem ka thonë, kur të përfundoni kuran i kerimin, po kur të përfundoni lezimin e aja saj pjeset të kuran i kerimit, lut një Allahut, karkoni për Allahut, para se të vinë disa njërzë që karkojnë për njërzve dhe nuk karkojnë për Allahut. Nga ke hadith dhe hadithet të njajshme që transmiton dhe enesi, disa rivajet e transmitime se në përfundim të hatëmës të kuana një kerimit kanë bëndua nga se neve në lejot të ndërmjecojmi të Allahu asë zë u gjelë me vejpra të mira lecimi kurani kerimit ashë prej vejprave të mira pra në lejot ne ti thujme Allahu të asë zë u gjelë përshka këte lecimi të këtire fjaleve të bukë ratua më falë më katët më më shiro prinderit Najde ço, në të nevarrit, na mundso xhenetin, na, na lejohet, nga se ash prej veprave të mira që lejohet të ndërmjetsohet te Allah azza xal. Joçi nuk lejohet, joçi i çe vetëm lejohet po dhe preferohet. Pra preferohet, sepse ti të përfundosh atë pjesë të Kuranit të Kërimit, ti lutesh Allahut, të lutesh për printet tu, të lutesh për farefisin ton, të lutesh për të djallt dhe të lutesh për të vdekurit, Allahu azza xal mëridi. Po, gjallaj u shpërlif, ne me ka që dhe përmbyllu në pjesën e partë të këti emisioni, ju informoj që i kemi edhe disa përëtje, por këto inshalla do t'ju përgjigjemi në pjesën e dy të këti emisioni. Të, të ndërruar të lishikusi që dhe kuptuat, përndajme po për pak qaste, por ju vazhdojnë dhe me te i shoqerimin me ne, rikëthejemi pas një shkëputje të shkurtër. <të> O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, mësere mo alikum edhe njerët të nëndëruar të leshikuës Eri këthejmë i këtu për të vazhduar zëbashku pjesën e dy të emisioni tuaj Në ndërko që pyetja radhez është të shkurta Në fakt e ngdojnë shkurta Po padyshim që kërko një pyetje do të thaë shumë dhe gjenë Fjallash për atë ase Se pse duhet një besimtar të frikso të laot Ska Friga Allahut Azogjel është një element krejësor i zemrës që rinjallë zemrë. Dhe jora shështisht të gjithë për nga mërtë kanë thirë popullin e tyre duke a fillu prejtë e nuhe a.s. që të kenë friga Allahut Azogjel. Nëse shletojmë Koran i Kerimin, do gjemë shumë a jetë, po një piesë e mo dhe Koran i Kerimit fletë edhe frigës Allahut të zëvëgjeli dhe frigë Allahut rinjallë zemrat pra atë e pytun Hasanën Basri unë dhe i than ne i shëqrojmë një hoq një njëri i cili na frikëson deri sa najtë rëndit zemrat që thue për ta tha shëqrojmë atan deri sa ta arrini në vendin e qëtsimit dhe pushimit dhe shpëtimit Nga se ka thonë për nga meri sallallahu ari vësallem, Allahu nuk bashkon disende me një botë. Kush frigët Allahut në dunjo, pa. do qetë i lirë në akhirat. Ndërsa i cili nuk ka frigët Allahut në dunjo, pransh i lirë, do të frigët në akhirat, në botën qetër. Ne kemi frigët Allahut në zogjelë për shumë sendë nga se e di madhni në Allahu të zhugjel. Pra më lejoni një hadith të përja meri sallallahu ari sallem, që të regojmë se pëse besim të artë kanë frikë Allahu në zhugjel. Njërder hadith të thot përja meri sallallahu ari sallem, më ka leju Allahu të një joftoj për, për një gjell, i cili kam të se cilit janë të thell në tokë, ndërsa koka e ti në në arshin e Allah të zëvëgjel. Ullë, koka në gjeli dhe thotë, o, zoti madhë, sa madhërin të madhe e ke, sa madhëri Allah të, sa gjeli madhë. Tregon të raspetohet me një rivajet ka ibnja Basi, cili thotë, Allah të zëvëgjel ka kryu shtatë katë qiej. Me zdo katit të qilit, 500 vetë u thimë deri në katin e shtatë të qelit. Mbi ta, 500 vjetë uj. Mbi ujin, kursi Allahut. Mbi kursin, arshi Allahut. Thotë në trasmetim pe nga meri sallallahu ari sëllem, se kursi ju, apo toka dhe qela, pranë kursiut, si kër një u nas, me hedhë në shkretin. E kursi Allahut, pranë arshit Allahut, Se një onaz me hedhë në shkretin. Ki gjel, ka ull kokën, dhe thot, subhanëk, pa të me e ca o zoti madhje, sa madhrin të madhe e ke. Përgjizat Allahu dhe thot, këtë nuk e din a i tëlim betohet rajshëm. Pra betimi rajshëm, ash prej të mere, prej shirkeve të vogla, prej gjunave të madha. Nga se, nuk e din se me kënd ka të bajë. Ne, në besim të artë, kemi frikë Allahun dhe duhet në të pasë frikë Allahun nga se edhim madhërinë Allahu të zëvë gjellë. Deri sa trasë me të në Budaudin, suneni e ti, të regonë dhe thotë, Për jameli sallallahu alesillem, thotë, muka leju, që që të regojë, për madhësin e një melejkut që e, e banë arshinë Allahu të zëvë gjellë, që prej të tuli i veshit dherë të supja ti ashtë me u dhu 700 vitë. Këta janë melekët, kërjesat e Allahu të zëvë gjellë, që Allahu ka kriju. Pra ne kemi frikë Allahu të zëvë gjellë, nga se Allahu të zëvë gjellë ju është kërcnu të gjitha të të të, të cilët nuk e njofin, nuk e besojnë, nuk e adhurojnë. Do t'i gjegë me zjarëme në gjene emit. Ne kemi frikë Allahu të zëvë gjellë, nga se nuk e dimë se adhurimet tona janë të përplota po johë kemë frik Allahun azza uxhal nga se bujari i Allahut ndaj nesh është e madhe e falëndrimet tona janë me të meta për këtë arsye kemi nevojë ne të afrikemi Allahut po shejhuul islam ibn taymia ka thonë po frika e Allahut dhe shpresesa në Allahun janë sikur dikrahut e zogut që simbolizon dashurinë Ndërsa dëshuri Allahut, është kohë ka e zogët. A ka mundësi një zogë të flutoron, pakra, a që ka mundësi një musliman, të arrinë gjennetin Allahut dhe knajtësin Allahut pa frikë dhe pa shprejës. Ne jetoj me së frikës dhe shprejësës, duke e kompletu me dëshuri ndaj Allahut, atë që zëvo gjelë, këto janë elementet kriesore, ta dorimit të besimit dhe këto janë veprat të zemrës siç kanë përcentu diet artisti. Mir Alayu shpërblep, po për lejoj pyetjen e radhës, thot një televizikues, a janë të njëjtë dervishët, më ata që janë më sheh dhe nëse na në lejohet martesa me ta në do të mund të na tregoni diçka më shumë për këtë. Sa i përket dervishëve, në fillim të shfaqjes së tyre kanë qenë të kujdesshëm ndaj sunetit pejgamberit të Allahut. Pa dervishi kanë thonë njëri uth i cili ka qenë i vequar në i badet. Mirë po, dërvishët bashkohor janë ata të të ndikuar nga shehlerët. Dhe këte janë grupet të devijuara. Shistot për jam eri sallallahu a.s. janë nda krishterët në shtate di grupe. Qifotot në shtate ni grup. U meci im do të nda në shtate tre grupe. Të gjithë në zjarë. Hojgjus, kënë meri, si që nuk është fjalë e Hoxhës. Që ka fjalë te pyagamelit sallallahu alaihi wasallam. Siç e transmeton Abu Daudi, sunneni ne ti Sheikh Alboni, e konsideron këtë hadith hadith të vërtetë. Shokët e pyagamelit sallallahu alaihi wasallam thanë: "Ya ja Rasulullah, sa vetëm një grup do të shpëton." Cili është grupi që shpëton? Thotë ato që qëndrojnë në vijën tim. Ato që veprojnë siç kanë vepruar unë dhe shokët e mi. Pra Sheikh Lert prej çilë ka ekstrema të cilët ka ndalë dhe pibesimi, tru në Zotë, ka se ka kalu në shëndrimin e Aliut radiallohan në, në vend të Allahu të zhvogjell. I ka ndhonë, i ka ndveshën cilësi, Aliut radiallohan, cilësi të Allahu të zhvogjell. Mos flasmi prej lirimit të popullit e qire nga ibadetet më dhe shtore, kërjesore, mos flasmi për ndalesat të cilët kanë ardha jetën, kura një kërim, si alkoholi dhe të qërët, që ja kanë leju popullet të qire, pra, ato janë shehlerët, janë ata që e kanë bëho vetën e qire në vend të Allahot. Dhe me këtë hadith, do të apërfundojmë, pyqënë në kësa i kërëradhe, që adib një hatim, erte pe një meri sallallahu ari sallem, ku e barte në gjokësin e ti një kriq të madh, pre ari, dhe pe një meri sallallahu ari sallem i tha, Heke, këtë idhuj nga këqafa ytë. Dhe e ledzoj fjallën Allahu të zogjelët në surat të taube, që Allahu tha, i tëkha dhu ahbarahum, waruhbanahum, erbabe mindunila, i kamur kërera të qire, që i adhorojnë, i adhorojnë pos Allahu të zogjelë. Adibni Hatim, ju përgjithë për nga merit Allahut dhe i tha, ja Rasul Allah, ne nuk i kemi adhërua ta, nuk i kemi bëna masë për ta, nuk ju kemi lutë atyrë, ka tha për një meri Allahot. Tha, nuk është që kërja kanë bo haramin halal i keni ndërju dhe i keni respektu? Tha, nuk është që kur e kanë konsideru halalin haram i keni qmu dhe i keni ndërju? Tha, po. Tha, kjo është adhurimi tyre. Pra shëhlerët, janë ata të cilët e luin këtë rol dhe pasuësit e tyre janë ata të cilët të bojnë pjesë në këta jetë. Ne lusim Allah në zëgjët që para të stetë vdesin të i pëndonë Allahot, po. të vedisonë dhe të mjaftojnë me Allahun asë se o gjellë dhe të pastrojnë besimin e qire në atë mënirë si që ka porosit Allahun koran dhe ne kam supe nga meri sër Allahuris. Sër Allahus. Mirë hoqë, Allah ju shpërbleft, një të le shikus në fakta një djale është thotë që pasi kam filuar të falem, kam edhe problemet e shumë të nga familja. Dhe këtë pasi ata mendojnë që në përgjithsi namazi dhe praktikat islame sikur macenojnë shkollën a thotë nga ju çfarë këshilla do të jepni për mua që të bëj durim dhe në të njëjtën kohë për prindërit e mi thot Peygamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i është dhënë njeriut mirësia më e madhe se sa durimi po edhe po, kan thonë se suksesi dhe durimi janë bineç suksesi dhe durimi janë bineç pra kur lindë një fëmijë pritë çetrin dhe kur bën durim pritë suksesin dhe nga dhënjimin. Këta janë qivë të cilët shkojnë barazë. Thotë Allah unë kona një kerim. A keni me ndu se do qyullojmë që të shpalë një besimin, të praktikoni dinin, e mos të sprovoni? E ne që të dim dhe njerëzit që të din të dalojnë besnikun dhe gënjështarin? Kus janë më të sprovuar? Për nga mërë të Allahot. Pra ato që i donë Allahum, ato i sprovon. Ndo gjoj e këtë hadith të për nga meri të së laurisim të bukur. Erë njëri, erë të për nga meri Allahu dhe tha, ja, Rasul Allah, for të dua. Që ka tha për nga meri Allahut? Tha, para lajmëroj ata që më dojnë, se sprovat kanë mi ardhë vazhdi mirë si kur pikat prej bokali që pikojnë. Tha, para lajmëroj, tregoj, të, të gjithve që më dojnë, se sprovat do të jenë të një pas njëshme, Mir po as ke kuptim, ndoshta tek njerëz kur thojm sprovat, sprovat janë pastrim. Po. Sprovat janë sikur që zjarri që pastron dukatin prej nditesfyrëve. Sprovat janë ata që e pastrojn zemrën prej dashurisë së vetvetës. Ka sekretin dhe kjo afshëftsira që Allahu Azza wa Jall një dekadë apo më shumë se një dekadë shoktë e penga meritat Allahut u sprovuan. Telisa erdhën në Medinë të pastër, nuk jetonin për veten e tyre. Nuk jetonin për pozita të çira. Nuk jetonin për dhunion e çirë. Jetonin për kend, për Allahun azzojel. Për një me këta njerëz, pyemeri Allahut ndërtoi shtetin Islam, me këta njerëz, pyemeri Allahut përcelli mesazhin Allahut, me këta njerëz na arrit Islami dhe në trojet tona. Prap durim, durim dhe mësim që të jibhësh një pasqyrë të mirë. Për fat të keq, ç'kemi këtu, ç'kemë disa vëllezër të cilët kanë të suksessëm në përshkolla, pasi që të kapën në namaz, lënë mësimin. Kësh gabimi më i madh që bëhet në jetën e çyrrë. Nëse dëshiron ti të kishë rezultat dhe ndikim pozitiv, nëse ke qenën ke kalu me tresh, tash tuash me qenë i shkurtyrësh. Me i tregu botës dhe me i tregu se Mesajjë i parë që në që në që arritë neve në Kurani Kerim iqara bismi rabbike lëdhi khalak. Lëzo në ejmënën të Allahu që të kryoj. Pra, për një mëri Allahut nukë kërku asni sënë që Allahu që ashtonë përveç diturin. Allahu thot në të surat të taha që për një mëri Allahut që aboni këtë lu që Allahu të zotë që lëdhej tha wa kur Rabbi zidni ilma, thua i o zoti im, mashtot diturin dhe ne kemi rrafime të ndryshme si kur musaj u dhtoj për nga meri Allahut për të kërku ditori. Allahu azza oqel nga mësoj dhe nga thiri në ditori. Pra bashkan gjithu, ditoris, bashkan gjithu nga mëso, bashkan gjithu nga mozin dhe mëso ditori që të kish ndikim dhe të prindrit, kur jemi të prindrit të i respektoj së maksimal. Malisht, pa marë parasi se ata si silen, ti duesh të silesh mirë, dhe i risa ti bindë shë ata se vërtetë, islami është madhështor që në mëson gjdo respekt ndaj të rriturve në veçantin, ndaj prindreve Allahumë më mire ti. Mirë hoqë Allah ju shpërblev për këtë përgjigje në ndërko pyët i ja aradhe së vjen nga një tëli shikuese e cila ju pyët për mbulesen. Thot, duha të mbulohen, por nuk di se si të bindë vetë vetën. Në elusim Allahun Azogel që Allahu të letëson të pranosh një urdhët Allahut që është në dhejër për ty. Allahu Azze o gjell, kërë përositi gratë e muh, pe nga merit së Allahusim, vajzat e ti, dhe gratë e besimtarve, ato ju përgjigjen Allahu të shumë shpejt. Dhe risa përshkuet një transmitim nga Aisha radiallahu ta adhe nëha, ku zbritësit ajetët e mbuleset i ndajtëm funët tonë dhe mbuluan me njëherë. Për këtë rësie, si ta binjëve të në tonde, rruga, ma e shkurt për ta bëndë, kujtojë natën e vetëmis. Paratë për nga meri sallallahu isem, jor ashtë të thishtë, nga ka thonë, e këthiru mi dhikri hadhim le dhetë. Shpesha her kujtojë një vetës i uaj, për fundimin e knajtsis, kësjatsive të dunjos, të dunjos e ajo është vdekja. Për kujtoja, ditën e vetëmisë, përkujtoja ditën e qëfinit, përkujtoja ditën e rësirës, përkujtoja një ditë që kur dhe t'jish vetëm Allah unë të andë, kërejt këta për rëth do të ndahën brejt e i. Thot përja meri sallallahu, të resejnë dhe njerën e përcelin dhe të varë, pasuria, familia, dhe vepra, dy këthehen dhe të lonë vend, vepra ygjë, është që ngellë me tyjë, Pyte vetë në thonde, kush ke dëshirë të jetë me ty? Nëse ke dëshirë që të jetë mbulesa është një adhurim madhe shtorë, është një adhurim ma i madhe në veçanti në kohën e kohërat e sprovëve që vepron një femër. Unë e mendoj se gjihadi majtë shmuar të këfemërët ashki, mbulesa. Përjetimi zhegut duke kujtu se një, zhejgu i ahiretit është majtë mershma. Kemi shumë hadithë për zhejgu në ahiretit, kemi dhe shumë hadithë për qëndrimin 50.000 vjetë në kam, normal se koha shumë engushtë që ti përgjigjim të gjithë këtire hadithë për jamerit Allahut, po përthundimisht lutë Allahut në azze vë gjellë që Allahut ta zëgjeron gjokësin dhe ta mundëson që të praktikojsh në sen që Allahut në bishtat ka qelë e ka zëgjith përgjigjim. Ketë model, Allahu të ka zgjithë. Pra një dashuri ytë me të pasgjithën një gardarobë, nuk do qaprish qethin. Si ke dëshirë, apo si ke guzimë, që Allahu të në që ta ka zgjithë gardarobën, qaprish, lusim Allahu në zogjel që Allahu që a zgjërën gjokësin, gjdo vajzës muslimone që të bërë të mbudejsen, të bandorim dhe ri takimin me Allahu në atë ditë at, do at, të keqë problemet të madha. Më faleminderit shumë për këtë përgjigje. Nëndërkohë pyetja radhës është si vijon. Thotë një televizionuese, fëmijët para pëlqejn zakonisht të lojrat e ndryshme në vend të mësimit. Çfarë thotë duhet të bëjmë? Çfarë më këshilloni që ata të para pëlqejn mësimin dhe këtu leximi Kur'anit dhe gjithçka e natyrës islame tjetër të jetë më e lehtë për ta dhe më e dashur sesa lojrat. Normal se çdo prind ka përgjegjësi ndaj fëmijëve të tij. Për këtë arsye, normal se lojra është pjesë e jetës së tyre. Dhe jo rësë rëshështisht, për nga meri sërë Allah, e ka leju që lodrat të ndryshme të posedojnë të luajnë fëmijë. Dheri sa Aisha radiallahu ta'ala në ha, e cila ishte e martuar, mirë për moshën në nën vjeqare. Dhe lunë të me shoqët e saj, kur hini për nga meri Allah, ti mbuloj lodrë. Dhe për nga meri Allahut, tha, qka nga shkjo? Ja, Aisha, i sbuloj i po se i ka maru disa e, lodrat të ndryshme në mes edhe pejgamberi Allahu i thotë Ajshe, çfarë shikali me krah me flatra? Tha subhanallahu, nuk e din se kali i Sulejmanit ka qenë me flatra. Dhe pusheshet dhe keset pejgamberi Allahu deri sa vjen kokor spinës. Pra pjesë e jetës së fëmijëve alojra, vetëm se drejtimi i fëmijës, edukimi i tij na është më rëndësish. Pra i thua fëmijës, pasi ta mësojësh çetura të Kur'anit të Kërimit, pasi ta mësojësh msimin të krizh detyrat të shtëpisë do t'a blej këtë lojër. Ta lidhë shpas mësimit një sen që e donë fëmiju. Dhe t'ja derigojsh në këtë mënir kohën, këtë mënir, inshallah, do të këtë sukses. As një herë mos banë, që ta mirësh, ta shkëpuj, që pe lojës që që që e donë më shumë, dhe ta obligojsh me diqka të cilin, ndoshtë dhe një dit do t'a urej. Allahumë më mire tim. Allah ju shpër lefë të hoxhë në ndërko një të li shikuës të regonë që është iri në praktikimin e fese islama dhe e thotë kurum frekuentoj gjamit qofshen ato të vendit, kua jeton apo të vendeve tjera thotë shpesherë digjoj që beshjëmtarët e thrasin njëri tjetërin me emrin vëlla Me intereson të di qëfar në të vërtetë nga rthajnë në këtë termë Kepiteti në shmaj lartë Allah ju thotë në Koran i Kerim El-Akhillahu jau me idhin ba'duhum li ba'din aduk illa l-muttaqin. Vlezrit në këtë bot janë të ndryshu. Të vetë me vlezrit që ngellë dhe në khirat, janë ato që duen për Allah. Fjalla vëllah, do me thonë në fejë, në din. Pse jemi vlezr? Nga se Allah u ka thonë në Korani kërim. Innam al mu'minune, e khua. Besimtart janë vlezr. Dhe vlezrit e atyre vazhdojnë dhe në khirat, dhe me këtë hadith e përfundojmë për të mbillë, mos morën miko shumë, fath pe ameli allahut vëllezërit që janë dashur në këtë dunjë para allah kur ti lejohet disa prej tyre të hyjnë në xhenet ndalën te dera e xhenetit dhe thojnë zoti jon kemi pas vëllezër në këtë natbot që ufarshmë bashk aqjëroshmë bashk nuk i shohmë këtu thot allah o xhel hacni kërkoni lepni djeni merrni për dorë dhe hyni bashku në xhenet allahun na boft banor të xhenetit na boft prej atyre që kemi dashur para allahun azxhel Amin, në shadha në ndërkohë që gjatë përgjigjeve, ko pasko e dhe përmendet kohën e kofizuar që kemi njësru nga këj fakt, po e ledzaj edhe pyetja në fundet për këta emision, e cila është nga disa student, thotë, cila është këshila në prak të provimeve. Në prak të provimeve është që të veqoni me Allahu në zogjel. Allahu është aji cili në ka dhuru shqisat e diturisë dhe është aji cili në dhuron gjithashtu dhe dit Pra të veqoni një badet, të largoni për i mëkatët. Mëkatët janë ato të cilët pëngesa me e modhe në dituri. Para ta imam shafiu, të wakio, të i më më shafiu kër u ankute u a keo të e hoqa i ti se së në man men, ai i a ja tha një di vargjit të poezis dhe i më më shafiu nga transmitojit dhe më tha. Koptimin e këtire vargjeve, për mos të më rëko, thot më Sugjeroj, më mësoj hoqa imë vëkiu dhe më tha, largohu mëkatëve dhe gjunahave dhe dije se dituria është dritë dhe Allahu dritën nuk ja dhoron më katarëve. Gjithashtu, shrujzën e kohën maksimalisht pasi të përfundoni, mos ju mbështetë në, në fuqinë tuaj, për po mbështetë që Allahut dhe transmitohet një dua pas ledzimit të një libre, apo kështu që e kanë bëhë disa prej djetarëve dhe kanë thanë Pas e ka mbyll dit at librën ka thon o zot po ta lëti që të marrush këtë ditori ti të m'kthesh në kohën e duhur dhe Allahu do ta kthen nëse jepesnik Mir hoxha therr në emër të televizivës ju faleminderit për zëmrësish që jeshit sonta mele Allahu ju shpoblet dhe juve dhe ju dash sukses Amin inshallah Të nderuar televizivës dua çada juve të ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe për bashkëprimin që e bën nëpërmjet postason elektronikë duke na i dërguar këtu pyetjet tuaja Ne pënda ame këtu, për të takuar in shalla javën që do të vjenë, dherë atëherë, ju lene për kujdeset allaut, bashkë miru të kofshim, sëremu alikum.